Inbördes kärlek, kapitel 3, verserna 11 till och med 24. 11. Till detta är budskapet som ni har hört alltid från början. Att vi ska älska varandra. 12. Vi ska inte likna Kain som var den ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan brådens var rättfärdiga. 13. Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. 14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. 15. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. 16. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. 17. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broderlida nöd- men stänger sitt hjärta för honom- hur kan då Guds kärlek förbli i honom? 18. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. 19 och 20. Då förstår vi att vi är sanningens barn- om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertygade om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. 21. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. 22. Och vad vi än ber om får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. 23. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son, Jesu Kristi namn, och älska varandra så som han har befallt oss. 24. Den som håller Guds bud förblir i Gud, och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.